Він сів на впочіпки і поліз очима під сонні дуби. Де ті люди-мізинчики, і що вони роблять? Петро не те, щоб сильно боявся їх, та все ж побувати у їхньому товаристві вдруге йому не хотілося. А мізинчики десь, напевно, поховалися, бо ні їх, ні їхніх свічачок, церковок і млинків він не бачив. Усі вони, очевидно, пішли разом із Місяцем під землю і вже вешталися по своїх справах на тому світі. А може їх і не було ніколи? І взагалі, подумав Петро, все це мені примарилося або приснилося. Коли цінь жалібно і тремко цокнуло з могильної пущі, цінь тонко процідилось до нього ще раз, блідо і лякливо, Ніби хто у темені шевцював І незумисне вколов собі пальця шилом Цінь Це була Хабіджа Це був її голос І так близько-близенько від Петра Що він до нього міг і докашляти Петро кашлянув Кашлянув голосніше І наставив вуха на відповідь Слухав, слухав Відповіді не було Пропажа більше не цінькала. «Хабюджа! Хабюджа!» Ламким підмерзлим голосом покликав жбур. «Цінькни ще разок, май совість, І коли ти є, то вийди, ти чуєш мене, Коли чуєш, то йди на мене, на мій голос, не бійся, Не бійся, малесенька, тягни прямо сюди, Я ось тут, на Галявині, коник мій, Та й тут, на Галявині, видніше». Замість принцеси з пущі знову подав голос вовк. Та цього разу він не завив, а ніби солодко позіхнув і облизався. Ніби чогось смачненького попоїв і вкладався тепер між корінчиками подрімати. Після такого вовчого голосу Петро скочив на ноги, і вони вже самі одна за одною по чорно-мідній траві зачапали в пущу. «Нічого-нічого», – підбадьорював себе Петро, – Зайдемо трохи в дубину, подивимося, глянемо, аж там раптом принцесонька і є. Впала з коня, забилася, говорити не може. От ми її і знайдемо, та візьмемо на руки, та скажемо. «Як же це ти, малесенька та дурнесенька, так необачно сповзла з сідла? Чи може тебе, дуре, позбило сідла гіллякою?» «Іди, Петра, іди!» Проди ще трохи, не бійся, у тебе ж ось і шаблі, і пістолі, і келеп. Лише гляди, не перечепися за корінь та не впади, бо ще тобі сьогодні гулі на лобі не вистачало. Не встиг Петро ступити, як слід пущу, як вона м'якою темною лапою взяла його за обличчя. Петро відсахнувся і дрібно закліпав віями. Темна пущіна волохата лапа не відлягала а ще ніби сильніше вплипала йому в щоки. Та Петро пересилив себе і не подався навтюки. Він лише, як і куріпочка, пирхнув, бо знав, що це лише темінь і нічого йому її боятися. Треба перестояти і до неї звикнути. Він так і зробив, перестояв, а потім обережно посунув далі. Темінь густішила і гливкішила, перемішана з кабанячим свіжим лайном, в обличчя дихала солодка дубова пріль. Петро вистромив поперед себе шаблі, нахилив, щоб не наштрикнутися оком на сочок, голову, і так навпомицки забрідав у темінь глибше і глибше, колупав її шаблями, як глей. Так він наосліп і просувався. Правда, раз по раз оглядаючись на галявину, де, витягнувши шию, йому в спину дивився коріпочка. «Поки буде видно галявину коня, доти буду йти. А як зникнуть з очей, то тоді вже, ну його к чорту, вернуся назад і зачекаю дня». пошепки говорив Петро, і колупався шаблями далі. «Цінь, цінь, цінь!» Раптом з усіх сторін, з усіх замированих темінню хижих боків, і зверху, над головою, і знизу, прямо таки з-під чобіт, від несподіванки Петро аж підскочив, зацінькало навколо нього. Це був голос її, Хабіджі. Це його, кликала Хабіджа. Але ж де вона, де, куди ж його йти іще? Та поміж усіх принцесиних кличів, один був справжнішим, і пискав він майже перед Петровим носом. Петро помітив ще зразу, там, де темінь була собою чорніша, там у ній неодмінно стояв дуб. І тепер, звідки Петрові сочилося оте живе хабіджене цінькання, темінь була чорніша за чорне, аж сиза. Він рушив туди. Грізними важкими наростами перед ним набичачився дуб. Петро пішов на нього, і вже було вперся у нарости гостриками шабель, як раптом затерп. Невидимою криженою рукою з його голови хтось потихеньку почав знімати і піднімати угору шапку. Петро вмер. А шапка тим часом вже відривалася і покидала його разом зі своїм теплом. Розхитаний ще увечері чоботом пана Ясельського зуб захлетався на всі боки і з переляку, чи хто знає від чого, випав з рота і лунко вдарився облезо шаблі. Та це ще було не все. Петрові чув, як разом із шапкою невідома чорна рука зняла, заграбастала з нього голову, і він лишився по плечі у темені без голови. Голова пішла кудись разом із шапкою, і тепер бурові не було чим ні крикнути, ні дихнути. Щоправда, без голови плечами ногам полегшало, та все ж таки як тепер бути без вусів? І чим, чиїми очима, оглядатися на коріпочку? А як нема голови, а з нею очей, то чим же він, Петро, все-таки бачить, як зверху по дубовій яркуватій корі задумливо і ніби нехотя почало стікати малинове світло зорі? Ось воно облило і затопило дубову крону. Пішло, попливло по тончим верхнім гіллі обійняло розбиту обвуглену громом гілляку середню.